Perset nem a múzsák, hanem a halottak di diktálták, írta az ének a kiírtott sidónépről poéma fordítása kapcsán. A halottak, a hozzák közel álló halottak nagyon erősen jelen vannak költészetében. Halasi Zoltán költő, műfordító a másdi vendégünk. Tartsanak velünk, Martonéva vagyok. És ne felejtjék, közben már elkezdődött a Klubrádió adománygyűjtő hete, ahol egész héten várjuk a felajánlásaikat, adományaikat, reggel 7-től este 6 óráig lehet hívni telefonvonalainkat, illetve a nap egyes szakaszaiban ismert Klubrádiós műsorvezetők is várják hívásaikat. Talasi Zoltán a vendégünk ma este, és hogy a fordítások, a műfordítások, amelyek kezdetekben főleg német szerzőket fordítottál, vagy ez a fő irányvonal, az olyan, én nem tudom, hogy felkérések ezek, vagy te magad választod azokat, akiket fordítasz, de nagyon erősen úgy tűnik, hogy a mostani ak, akiket fordítasz valamilyen módon erősen hatnak arra, amit a te költészeted, vagy hogy úgy választasz fordítókat, hogy az valahogy belesimul abba, ami éppen téged izgat, vagy ami éppen a te saját költészetet. Tehát mennyire van egy ilyen kibejárása általat fordítottak, meg az általad írtak között? Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Hol van kapcsolat, hol nincs? Ez, ez De inkább van. Inkább azt mondhatnám, hogy egy darabig, amíg az ember elsajátítja a költői technét, a technikát, addig nagyon jót tesz a fordítás, és ha már megreked mondjuk egyfajta stílusban a költő, akkor megint csak jót tesz a fordítás, mert az megújítja nem csak a technét, hanem a tekintetet is. Tehát mondjuk ez a 2003-as fordítása, a Omar fordítása, ami Szerintem sokak számára váratlan volt, de lehet, hogy nem. Az ennek köszönhető, hogy kellett egyszerűen egy útkeresés, vagy az... Omar Kaján írtam én korábban Rubáit, ilyen négysorost, és talán ezért támad kedvem hozzá, de ő egy rendkívüli figura volt, és ez annak idején, mikor őt fordítottam, az egész lényemet mondjuk így, hogy átrendezte. Először is a keleti kultúra, másodszor maga ez a miniatűr forma a négysoros. Hát megtanultam tőle a sűrítést. Ami négysoros, aztán majd visszajön későbbi fordításokban, erre majd térjünk vissza. De az, hogy átrendezi az ember lényét, úgy tűnik, hogy amikor színdarabot fordítasz, és most nagyon sűrűn a... Elfréd Jelinek megtalált téged, vagy amikor fordítod azt a poémát, amiről majd szeretnék beszélgetni veled, akkor ezek átrendezik az ember életét, vagy nagyon erősen ott maradhatnak. Igen, de nagyon nem szeretném, hogyha most már mindörökre rám ragadna ez a bélyek, hogy halasi a fordító, ki mellesleg ír is. <gül> Pedig... Nem. Pedig, ez a bélyeg nem, miközben azt gondolom, hogy a kettő nagyon erős hatásban van. Kölcsönhatásban van, uh -huh. ez kétségtelen, de nagyon sok esetben már az ember elő, velem is előfordul, hogy egyszerűen azért fordít, mert valahol azt támogatják anyagilag. Egyébként írna, azt viszont nem támogatják anyagilag. Tehát egyszerűen a megélhetés kedvéért természetesen olyat választva, amit szeret, Fordít az ember. Vagy olyat választva, ami tovább lépés a saját verseiben, és majd a zene után beszélgessünk arról, hogy a fordítás oda tett saját részek azok hogyan álltak össze össz, összességé, vagy egy abszolút építményé. A majd később szeretnék beszélni. Galina uztolszka hallottok, és nem véletlen, hogy Halasi Zoltán a mai estében végig a ő zenéjét hozta, de ez legyen a későbbi. És fordítások, illetve a saját költészet kapcsán megjelent tavaly vagy tavaly előtt az a köteted, az ének a. Na, most belekeredek a címekbe. A bűtöcsító népről benne. Így van. A saját, hát saját prózával, saját a saját prózával illetve a zárója Igen. a saját versziklussal, ami ilyen módon ez a hármas egység alkotott egy egészet. De szeretném aval kezdeni, hogy szerintem a, és ezt mondtam Pályi Márnak is ma, hogy te ezért megtanult és egy műfordító, ha megtanul egyetlen egy szövegért egy nyelvet, szerintem az már egy olyan elképesztő hozzáállás a szöveghez és egyebekhez. És kérdezem is, hiszen ennek van két német fordítása, az egyik megszületett valamikor rögtön a háború után, aztán talán a 80-as években is lefordították, és miért nem fordultál ezekhez a nyert szövegekhez, és miért választottad azt, ez a szöveghez való hűség, ez egy kihívás volt számodra, megtanulni egy vad idegen nyelvet? Hát a megtanulás azért az a viszonylagosan válunk. értendő, tehát nem tudnék beszélgetni indisül, viszont hallottam szöveget is, tehát beszéd szöveget is, és viszonylag jól értettem. Ennek az volt az értelme, hogy én belemélyedtem ebbe a nyelvben, legalább a fordításhoz kellő mértékben, hogy közvetlenül viszonyultam ahhoz az emberhez, az érzései rezdüléséhez, a az ahhoz, amiből egy vers építkezik. Mind a két ö, német fordításnól nagyon különböznek ö, számomra, nem a primér élményt közvetítette, hanem egy szűrt élményt, és én elég rutinos fordító vagyok ahhoz, hogy ez elég hamar meghalljam, és azt gondoltam, hogy nekem a közvetlen élmény kell. És mivel a közvetlen élmény, élményből dolgoztam, ez szabadította el azt a kíváncsiságot és azt a felháborodást, ami aztán 5 éven keresztül mozgatott, hogy az Út az üres című próza sorozatot megírjam, és további egy évig mozgatott, hogy a Dákápó középkor című verscikluszrómat megírjam. Tehát egy olyan vulkánnak a mélyére zuhantam azáltal, hogy lefordítottam egy szöveget, ami közvetítő nyelven keresztül elképzelhetetlen lett volna. Káp... Akkor csak a füstöt éreztem volna belőle, mm -hmm. a forró füstjét. Hát nem véletlenül a cím a tehát ami a három szövegnek az egymáshoz való viszonyát is jelzi, meg Igen. a te viszonyodat is jelzi. Mi a te viszonyod, és mi a viszony a három szövegnek? Tehát a... Én ezt a három dolgot, három különböző dolognak látom, az összefüggésük bennem van, ez pedig nem más, mint az a felismerésem, hogy a történelem, ahogy itt Európában a mozgása végigkísérhető, és én megpróbáltam a zsidó történeten keresztül belepillantani ebbe a fortyogó vulkába, ami Európa történelme volt, és azt láttam, hogy rendkívül élesen ö, képet ad azokról az emberi motivumokról és azokról a társadalmi motivumokról, amelyek ezt a folyamatos, negatív viszonyt ehhez a néphez ébren tartották egészen a napjainkig. Tehát ez az út az üreséghez, Igen. amelynek a szereplői abszolút létezőek, de mégis csak fiktívek azok a dokumentumok, amelyeket te Igen, írsz. Igen, ezek 19-20. Az... századi történetek, és az újdonság az egésznek abban áll, hogy nem személyes sorsokat nézek, hanem mindig egy közösségi kultúra, még a pusztulásnak is a kultúráját a közösségen keresztül vizsgálom. Ilyet nem írt még senki. Azért kellett a dákápo a végére, mert ugyanakkor miközben a szövegek megmutatják a pusztulásnak a mechanizmusát, a Dakápó mégiscsak fölemeli ezt a szöveget avval, hogy mi veszett el, tehát a nincsnek a magasztosítása. Ha, nem egészen így van. A, jó, úgy így van. Inkább úgy van, hogy a próza végén belém szorult egy csomó olyan történeti ismeret és csomó olyan érzelmi tartalék még, amit ha kiadom a könyvet, ha elengedem, akkor elvész. És úgy éreztem, hogy ezt az európai mentalitást a középkorban tetten lehet érni, ugyanazt, lényegében ugyanazt, ami aztán a technika és az ipari pusztítás segítségével egy ilyen minőségi ugrást hajtott végre a 20. században, nem csak zsidó ö, vonalom, idézőjelben mondom, hanem az egész 20. század a kollektív pusztításnak mindeddig nem látott ö, mértékét produkálta. Én a középkorban ennek az egésznek a mintáit próbáltam mentalitás ö, szerű arcképet adva a középkorul versekben, ez megint abszolút nóvum, adni azért, hogy a kettő összekapcsolatú legyen. Hoztál két szöveget, és akkor megkérem, hogy a megakat hangot azt olvast fel. A megakadt hang, immemóriám Csóri Sándor. A felhők fölötte mélyek voltak, porhanyósak, fényesen mozgók, mint a tömegsírok. Talán az volt ő is, barbár, elszánt, nyomakodó. Törtetett, mint aki vért akar inni, napkelte előtt, nyúlvért, fácánvért, vagy csak bezúzni annyi koponyát, amennyit tud. Hallott néhány szót, Sziszegő tiltást a vizenyős réten. De a füle tele volt kutyával, és görcsös nagy bottal, tele felrobbantott lovakkal. Akkor szőrösödött ki a mellé a háta, az álom lelógó kezefeje, az összeégetett fogcsikorgatás mögött. Nem szenvedhette a szinesztéziát. Ugatást hallott, és agyonütötte. Teste törött volt, szájába lógott az eső drótja. Sírva köhögött, torkát köszörülte, majd hosszan rohant egy virág körül. Nem fért el az életében. Saját vesztére játszott, homályból kő alá bújt, tüntetően a bukást akarta, semmiért, semmit. Szőlővirág kígyózott égő homlokára. Így talált rá a tenger, de meghívóját összetépte. Majd ő elmúlni tanítja magát, Kaza a tüzet gyújt mellén. Csak azt nem tudta, megelőzze -e sikeres halálát, vagy megérdemelje. De nem jött, pedig fejjel repült magának, szétkente arcát, füstként húzta maga után a testét. Szebben tudott imádkozni, mint a pápa, de hiába a tengerlányai hazuglovagokra lovagokra vártak. Megszokásból túlélte őket de közben elhagyta azt is, aki nem ő volt. A lámpasor gerincű szatírt, aki csak ragyogni tudott és időt inni, zuhanva, hömpölyögve. Szájában cukortalan, keserű teják a szégyen. Sok a világbajnok, sok a húsos pille a sírhelyek fölött, sok a havazó mennyezet, az éneklő kilincs. Mézes, udvarló szavakat szeretett volna mondani, melytől a ruganyos húsú hölgyek teje megered. De folyton özvegyekkel táncolt, akik laposak voltak, mint a téli csóka, és kövérek, mint a megkelt kenyér. Hálát adott magának, látva, hogy a kifosztottak arca dúltabb, mint a bűnözőké. Nem kérdezett senki semmit. Napról napra hegyesebbek lettek a tüskék, mint a megfertőzött madarak máját etették volna meg vele szürkületkor, mindent látott. Országok színes legyezőjét, celofán zörgésű városokat. Meteorok sohantak át rajta seregélyként, és sűrű füst, mint roppan denevér szárny. Nyírkos tüzeken fulladt keresztül, nyár szemébe ólomidőt csöpögött, égette kezét az én nagyító üvege. Néha kézbe kapta a napot, mint a kugligolyót, és kiírtotta a láthatár erdeit. Vonatok jártak belé, mint váratlan hasonlatok. Borot vált fejek közt őgyelegve, maga gyártott magának levegőt, és partra szállt egy semmibe vesző falevélem. Nem volt csatlakozása. Lassi Zoltánnal beszélgetünk tovább, és ö, az Immel Móriám Sándor, ez egy nagyon-nagyon megrázó szöveg, ami nekem azért arról is szólt, hogy bajba vagyunk a Csóri Sándorral, mert hogy valahogy ketté válik bennünk az ő költőjénye, meg aztán az a politikai figura, aki egyre inkább a 80-as években eltávolodott, nem is tudom, hogy eltávolodott-e, mennyire volt ő magával rendben. Tehát ez a megakadt hang, mint hogy azt is jelenteni, hogy az egész origója onnan eredt, hogy ő maga kapcsolat nélküli volt a világban. Én többször is végigolvastam az életművét, változó benyomások közepette. Most nem olyan régen, harmadszor is végigolvastam, és az a benyomásom támadt, hogy egy darabig egy dinamikusan, természetesen adott keretek között, de mégis dinamikusan fejlődő hang volt, aki egy idő után külső okok miatt, föltehetőleg, de belső okok miatt is, külső okok a, a konkrét politikai rendszer volt a Kádár rendszerünkben éltünk, belső okok pedig hát nyilván az idősödés, ami egy akkori költőképen belül, Hát ugye a bölcs öreget involválta volna az ő esetében, de éppen a politika ezt nem nagyon segítette elő, mert küzdeni kellett, 80-as évek, szilenciumok ö, sorozata, stb. Nekem az a benyomásom, hogy az egész kádárkor költészete, az ővé ugye a Rákosi korban indult, tehát 53-ban, a jól emlékszem, és akkor robbant be, mint egy a költészetbe, de hogy a Kádárkor költészete az egy csúnya kompromisszummal indult, és akik akkor komoly bajnokai voltak ennek a művészeti ágnak, ennek a művész olimpiai ágnak, tehát akik jól befutottak, azok óhatatlanul is, a legnagyobbakra gondoljuk, Őász Ferenc, Nagy László, de akár a csóra is gondolhatunk, hihetetlen módon, meg kellett alkudniuk önmagukkal, hiszen a lényeget egyszerűen nem lehetett kimondani. Tehát amikor Ki te lehetett... megírod bocsánat, és nem tudom, hogy Én... mennyi idő kellett ahhoz, de valahogy az van a fejemben, hogy nagyon sok ideig érett ez a mm. szövegnek a megírása. Tehát amikor te ezt megírtad, egyfajta felmentés, egyáltalán miatt te viszonyod, a csúrihoz, hogy ez fontos volt számodra, hogy ezt megírtam. Ezt a verset ö, nem hosszú ideig írtam, ezt nagyon gyorsan írtam meg. Ö, egész konkrétan ezt Németországban írtam, és azért, mert nem volt új szövegem, de készülültött bennem a... a... Az ember nem véletlenül olvasa el egy életművet háromszor különböző időpontokban, Igen. mert valahol a mélyben valami... Igen. bizgatott téged, de mi? Igen. Hogy te magad se tudtad elrendezni azt, hogy a, azt gondolom, hogy a csóri csórik nagyon sok esetben nagyszerű. Újra és újra vissza kell térni bizonyos dolgokhoz, az az érzésem. Ö... Az, hogy nagyszerű, az relatív. Én ezt már nem gondolom, hogy nagyszerű volna. De, de nem sor... akarom minősíteni. Nem az a célom. Meg akartam írni ezt a verset azért, hogy a csóri sorain keresztül, hiszen a vers 90%-a csóri, csóri soromból áll. Állékban. Ezzel a technikával persze moduláltam helyenként a mondatait. Eltávolítsam őt saját magától. Ez olyan kicsit, mint hogyha valaki valakinek Reméljük, hogy van túlvilág, és onnan néz, valaki valakinek e világról, a túlvilágra, mint egy tükröt mutat, megmutatja, hogy hát körülbelül ilyen voltál. Én ilyennek láttalak, én ezt a tükröt tudom neked oda tenni, és mivel többnyire ő magáról beszélt, ezért hát nehéz lenne cáfolni azt, amit mondok, de én méltányos igyekeztem lenni hozzá. Tehát nem, az ember ugye egy halottal bármit megtehet elvileg hogy a halott már nem mozdul, már nem beszél vissza, már nem néz rád, stb. A nagyon vigyázni kell, azért, mert az ember maga is halott lesz előbb-utóbb, és könnyen előfordulhat, hogy azt a hangot, amit ő megütött valamikor, azt vele szemben használják majd egyszer. Tehát én igyekeztem méltányos lenni. Nekem az a benyomásom az a, erről az egész korról, hogy a költői szerep tulajdonképpen legyőzte a költészetet nagyon sok mindenkinek a költészetében, és ezzel a szereppel vívódtak a költők. Tehát, hogy egyfajta magatartás, amit túlmutat a költő. Jó vagyok-e mint költő? Ez... Nem arról van szó, hogy mi lesz a költészetemmel, természetesen vannak kivételek a kádárkorban is, de például, aki a igazi költői nyelvújítást két pillanatra vég... végrehajtotta, Tandori Dezső, utána ő is vissza hátrált, hogy úgy mondjam, a saját radikalizmusa elől egy hagyományosabb költő, költő és költészet felfogásba, egy olyan korban éltünk, a, én akkor voltam fiatal, ahol a szavaknak hihetetlen inflációja volt. És ezt a költők, akik végtelen sokat írhattak, ha megkötötték ezt a bizonyos kompromisszumot a rendszerrel, ezt a költők valamilyen módon nem érzékelték. Aki jelenben nem inflálódott, szerintem számodra se ő, az ő zenéjét hallgatjuk egész este, és egy verset írtál, az ő apróján, és azt kérem, hogy akkor ezt is hallgassuk meg. A megtalált hang. Olmás Galina Usztószkaya. Hullámzó tenyér, benne sugárnyaláb, a fénykötél vége, fák gyalogolnak körbe, fehér foltokban lángol a törzsük, madárhang örvény. A tó fölött levegőverdes, füst kanyarog a dácsa felől. Egy kérdés. Ki helyett néz a nap, a tökgyalú ég egy szeme. Ki néz a küklapsz. Ő se lát rajtunkát, mi se rajta. Lom közt kocsányon lóg, éjszaki nap. Nem a figyelmével, a fagy álmával tüntet. Még most az év melegebb szakában is. Neki csak az kell, hogy süssön. Porthint, aranyport, olvaszt köny aranyat, drót aranyból köteletfon, átdöf a lombon, átüt, rádüt, köny korbács, Törik a tükröd a tóban. Nézhetetlen cserepek, szem a szemben, napok, évek. Szétfolyt kiáltás minták, Csorgó imapetyek, vérzés az érzékelésben. Mi vagy? Ki vagy? Mindig sokad magad. Súlyok vagy súlyom? Sari telep, homoktövis, üröm. Kóbor áram a földben. Állam a kerítésben, a gurításban, az asztaltáncoltatásban. Ott is az állam. A körítésben, a nem létező kvalitásban, ott is az állam. A belülhálásban, a belülhálásban, szintúgy a különélésben, a kívülállásban. A csapda csattan, benne az idő lába, nem tudja kihúzni, az már a miénk. Az idő leszakadt lába a kezekben, az idő roncsa, stafétabot, loholótól loholónak, Lehelőtől lehelőnek, mindig utólag, mindig előleg. El lehet dobni, csak nincs hová. Időláb. A csapda, kerete, az akarat. Benne a tűrhetetlen, a tarthatatlan, a kérhetetlen. Időláb a tóban, a vallatóban, a mostaniban, a majdaniban. Az ég kopár, a nyírfaág valamit ígér. Az idő roncsa, ez a szerencse, kivihető. Ki a dácsába, be a kétségbe, ki a madaras hangárba, be a nádastó tükrébe, a napszikrákba, a káprázó szabadságba. Leadható a nincs tárba. De ha már itt lóg ez a sprőt kötél, ez a könyből font, körmön font hagyomány, miért ne kötné fel magát az ember, miért ne kötné rá magát előbb, Miért ne kapaszkodna fel az egyetlenen? Egyre feljebb a mentőkötélen, hangról hangra. Hadmarja, dörzsője véresre végre, a nappól himbáló köldök lián. Ajú! Zoltánnal beszélgetünk tovább, maga a versed és Galina Uztvolszkájának az immemóriámja volt, illetve immáron a sokadik részletet hallottuk, ez éppen a második szimfoniának egy rövid részlete volt. Csakár lehetne ez egy ikervers is az előbb hallott csórival. Közben az jutott eszembe, hogy amikor beidézed a csóri versedbe a csóri szövegeket, itt mennyire hat, vagy mennyire idézed be, ha a zene nyelvi alakítható át, az ő zenéjét, tehát mennyire jelenik meg az a zenei kompozíció ebben a szövegben, és azt gondolom, hogy igen. Ezt nem az én dolgom megítélni, tehát én nem igyekeztem így, nem is tudnám megfeleltetni ezzel a hihetetlen vertikális, tehát égből a földre dübörgő, ledübörgő zenében, nem tudom megfeleltetni a saját soraimat, inkább megpróbáltam az ő koncentrációját és a, az útját önmagához, amennyire egyáltalán az ilyesmit lehet, elég drámai képekben visszaadni. Tehát ez volt az én technikám. Egyébként érdekeséppen elmondhatom azt, hogy megpróbálkoztam egy ilyen citátumverssel, tehát Akhmatova sorait próbáltam összerakni, de valahogy nem sikerült. Egyrészt azért, mert nagyon hermetikus lett, tehát Akmatov azért mégse annyira ismerős itt Magyarországon, mint mondjuk Csóri. Tehát aszociatíve nehezebb lett volna rákattani az olvasó fülének valószínűleg. Másrészt én is úgy éreztem, hogy kicsit a levegőbe lóg, és az akmatóva más Más erű volt, más volt az eredete, és egy korábbi generáció hangja volt. Attól is egy lehet, lehetne, hogy ugyanaz a korosztály, mint a csúri, Igen. ugyanúgy egy, egy hasonló diktatúrában élnek, de mégis mások az utak. Tehát mennyire párban született ez a két vers, vagy csak itt talált ennyire egymásra a két szöveg, mint akár egymásnak az ellenpólusa is? Igen. A csóri vers, hogy úgy mondjam, szembe jött, én az uszt, Usztvolszkájához igyekeztem. Tehát az nem állt szándékomban, hanem azt a kort akartam megragadni valamilyen módon, amiben ez a zene született eredetileg, és aztán így több lépcsőben van olyan vers, amit nem hoztam el, és ami még született ez, ennek kapcsán, Usztvolszkája kapcsán. Annyit azért érdemes tudni róla, ezt hadd mondjam el, hogy ő 1919-ben született, tehát a csúrinál azért több mint tíz évvel ö, idősebb volt, de furcsa módon, illetve nem furcsa módon, hanem a Szovjetunió sajátosságainak megfelelően, ő a, ezt a hangmegtalálást tulajdonképpen kb. a 60-as évek elejétől kezdte megvalósítani és, és realizálni, ténylegesen pedig a 70-es évektől. Kezdte 70-től körülbelül 90-ig. Szerezte azokat a műveit, amelyek döbbenetesen eredetiek, egyszerűs mint ebben a hihetetlenül szigorú, szikár, majdnem azt mondhatnám, ó-orosz és szinte bizánci hagyományban gyökereznek, és furcsa módon ebben a keretben találta meg a saját személyes hangját és szabadságát is. És így kapcsolódik az előző művekhez is, tehát hogy ezért nem véletlen az a választás, amiben ez az ókereszténység megint csak egyfajta magasztosság és a diktatúra, amely szemben áll, és az ő kérlelhetetlensége talán ennek a szabadsága, vagy ettől bírtő, mennyire bírtő szabad maradni. És nagyon izgalmas, hogy azt mondod, hogy 90 után nem komponál, mint hogyha a anyag elment volna lehetséges. Ezek olyan intenzív zeneművek, amiket ő írt, és olyan nagy energiákat mozgattak meg, egyszeres, mint nagyon nagy energiákba telt neki az, hogy eltávolítsa magát attól, ami akkor érvényesnek tekintett zene volt. Az nem akármi, az opozíciót és a távolságot megőrizni, bármilyen művésznek attól, amit uralkodónak fogadnak el, és amiről ő pontosan tudja, hogy súlyos, mondhatni, elvtelen kompromis Jegyében született nagyon sokszor. A teverségre mennyire jellemző ez a fajta hang, nem? mert hogy nem véletlen, hogy kikkel kapcsolódnak össze a te szövegeit? Hát erről azt tudom mondani, mint egy vallomásszerűen, hogy én minden esetre doma, kötődöm a magyar költészethez, de azért személy szerint nagyjából 40 éve egyfajta belső emigrációban élek. Tehát a saját szabadságomat egy hasonló közegben, tehát a saját külön közegemben igyekeztem kivívni, remélem sikerült. Igen. Ennek a belső emigrációnak egy nagyon izgalmas, magis megjelent verses kötette a Bella Itália, de előtte hallgassunk meg még egy ö, a második kamaradarabból egy részletet, és utána beszélgessünk tovább. Ennek a belső emigrációnak egy különleges lenyomata a Bella Italia, amely most jelent meg a Magvetőnél, de az 1980-as Nászút az emlékanyaga, vagy látszólag az nem az emlékanyaga, NT-nek dedikálva, vagy NT, aki. Tien, a, bocsánat, téjen illetve sokszor ennek. Igen. Ö, a feleség, aki hosszú évekkel ezelőtt meghalt, és az nagyon izgalmas, ha te viszonyod a halottakhoz, illetve azok a szövegek, amelyek a halottakkal kapcsolatban megíródnak, hogy egy 80-as emlék, az nem biztos, hogy csak egy emlékállítás nálad, amikor ez a szöveg megszületik. Hát messze nem, mert azért ez 34 év volt, amikor ami eltelt az első sor és az esemény között, és természetesen ez egy viszonynak a feldolgozása, két ember szerelmének, kapcsolatának, feszültségeinek, drámájának, és ha úgy tetszik, a lenyomata, a könyv, és azon kívül annak a kornak a lenyomata, amiben éltünk, tehát a 70-es, 80-as évek, amikor is ő is folyamatosan mondta, hogy nem kap levegőt, én pedig ezt határozottan ugyanígy éreztem, légszómiam volt, kulturális, nem csak egzisztenciális, kulturális légszomjan volt. Hát ezért izgalmas bocsánat... Hmm hogy egy nászút ami Olaszországban van, mm -hmm. és ami Velencétől a pici kis városokon keresztül megy, és visszaérkezik nagyjából az Origóba mm -hmm. Északra ami megint csak a szabadság lehellette, mint ma annyi minden, és az most felörősödött benne. Tehát ezek a szövegek úgy is kapcsolódnak egymáshoz, mint hogyha ez a szabadság, illetve a 70-es, 80-as éveknek a folytása most robbannak ki, vagy most az emlékanyag, mint olyan most lenne élesebb, vagy írásra megérettebb. Igen, a, a harmadik vagy negyedik főszereplője ennek a Bella Italia versciklusnak és kötetnek a kultúra. Tehát miközben egy kultúra a szemünk láttára sűjjöd Atlantisként valóban, köztük a könyvek például, de az a vizuális kultúra is, amely reneszánszal kezdődött, és nagyjából a, hát az avantgárdig tartott, a klasszikus európai képzőművészeti kultúra amiben az én akkori párom tulajdonképpen szocializálódott. Ő már az Avangardot nem nagyon nyelt el, velem ellentétben, aki szívesen nyeltem volna, de ő ezt nem nagyon hagyta. Szóval a kultúra az nagyon erősen, mint referencia rendszer, mint az egész létezésünknek a kapaszkodója, mint egy mászóka az ember életében, ott van a kötedben. Jó, hát alapvetően ezért csak egy saját magadról, vagy arról a belső boncolásról szól, amihez kellett ez a visszament idő, meg kellett a társ, de azért a középpontjában az a halasi Zoltán áll, aki szeretne magával valahogy még mélyebben szembesülni, vagy ezt a... É, hadd tegyek -e ezt hozzá annyit, hogy ez a kötet legalábbis az én szándékom szerint pont ennek az én központú, alanyi, hagyományos lírának a meghaladási kísérlete, tehát én folyamatosan azzal kísérleteztem, hogy egy újfajta poétikával, ami elsősorban zenei struktúrákat próbál alkalmazni, az anekdotikust, az elmondót, az én Kidomborítót belehelyezze egy tágosabb világba. A másik személy, ugye akivel időnként nagyon közel kerülök, időnként konfliktálok, ugye a párom, az megint csak feszíti ezt a hálót és ezt, a, ezt az egész forma a másságával, a nőiségével, a nagyon magabiztosságával, én pedig a kérdező karakteremmel ennek az ellenpontja vagyok. Na, no, tehát valahogy az egyensúly az így, és itt teremtődik meg, és akkor azt gondolom, hogy nagyon fölépített ez a történet a jelinek fordítástól, és visszakanyarodnék oda, ahol az elején kezdtem, hogy mégiscsak költő és műfordító kapaszkodik egymásba. Hát igen, lehet mondani, hogy ezt a technikát, amit a Bella sok versnél alkalmaztam, ezt a től tanultam, nem is szégyellem, tehát ő az, aki szövegelemekből építkezik, nem pedig úgy, hogy az ihletet füleli folyamatosan, és ez novum. Nagyon szépen köszönöm vendégünknek, Alasi költőnek műfordítónak, hogy itt volt nálunk, és hogy beszélgethettünk, és hozott szövegeket és zenéket, és ne felejtjék, hogy... Ö, elkezdődött ma a Klub Rádió adománygyűjtőhetete. Egész héten várjuk a fölajánlásokat, adományaikat. Reggel 7 este 6 óráig, és olykor a nap egyes szakaszaiban ismert Klub műsorvezetők műsor is várják hívásaikat. Végezetül elköszönök a Szerkesztő Pályi Márk és a Hangmester Burger Lajos nevében is. További szép estét kívánok! Martonévát hallották!